8. Stratégia Itt szoptok háromszáz ezerért csicskák. El sem tudom képzelni, mi lehet mindeközben odakint. Miféle mocskos, sátánista, drogos, buzi, libernyák aljas hazaáruló lehetek most? Egy utolsó szar senki. A konzervatív média micsoda erővel és kárörvendéssel foshat és okáthat most a fejemre, amit eddig le se szart. Mémek, viccek, eszék, gigantikus megmondások. Tele lehet a Facebook, Instagram, folyik a csapból is a szar. Talán ez lehet a karma. Talán megérdemeltem. Talán mégis túl nagy volt a pofám. Talán túlhúztam az oroszlán bajszát. Talán mondhattam, tehettem, írhattam olyat, ami kiverte a biztosítékot, és elpattant egy húr. Talán túllőttem a célon. Talán ezért vagyok itt. A divattervezői hivatalos oldalam háttérképe még mindig a kurvák, kokain demokrát, zia feliratú nemzethi fajvédő póló. Hm, hát most visszanyalt a fagyi. A határtalan nagy pofám, a cinizmusom, a folytonos mindenkori hatalom elleni lázadásom, hőzöngésem, kifakadásaim, művészetem, mozgalmaim, cselekedeteim, eszméim. Bár ezek mind meggyőződéses, nemes, igaz szándékkal jöttek és működtek, valóságtartalmuk és igazságtartalmuk ma is vitathatatlan, kikeszthetetlen, atomstabil, ha a stílusok nem is volt mindig makulátlan, de ezt most összekeverni, összekotyvasztani, összeszarni a jelen ügyemmel, iszonyatos, irgalmatlan, hatalmas szartengert, foslavinát indíthat el. Pedig tulajdonképpen mit követtem el? Miért is vagyok itt? Miért is bűnhődök? Naválni jut eszembe. Alexei Naválni, aki milliószor nagyobb szarban van, csak mert kiállt szeretet hazájáért és elveiért. Rá is mondtak, bizonyítottak mindent, megrágalmazták mindennel, ami csak elképzelhető. Novicsok, börtön, sok év. Csak hát mellette ott van a világ szimpátiája, az enyém is többek között. Hatalmas respekt. De mellettem vajon ki a faszom áll majd ki? Engem kivéd meg? Ki gondol rám? Hát én nem vagyok navalni. Ki gondol most ugyanarra a herceg Zolira, akit a szarlavina előtt oly sokan bírtak, erkölcsileg támogattak, olvastak, lájkoltak, követtek. Most is itt vagytok? Ki álltok, értem? Megvédtek a méltatlan, túlzó, elvakult, részrehajló, elfogult ajas támadások és rágalmak ellen, a pesti srácok ellen, az origó ellen, Bajer Zsolti ellen. és mit tudnak ők az ügyemről? Mit tudnak rólam? Ismernek egyáltalán? Zsigerből utálnak, gyűlölnek, mert itthon ma ezt jelenti kereszténynek konzervatívnak lenni. A liberális vagy független médiától sem várok semmit. 4 né Telex, akikért például a karmelita előtti nacímpadon tüntettem, az index bedarálása ellen tartott szimpátia tüntetésen, tízezrek előtt frenetikus erővel, hittel és sikerrel? Nektek is csak a kurva kattintások számítanak. A pénz, a bevétel, az a kurva tízezer forint havi támogatás, amit azon a bizonyos momentumos tüntetéssel megelőlegezve lobogtattam a Rip Bogdán-Laci Értetek, erre buzdítva a teltházas közönséget. Egy kurva szót sem írtatok rólam azóta se soha vagy a 444, akik hullagyalázással vádoltak a Rip Eszterházi pólón miatt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum akkori igazgatójának kellett megvédenie Szili Laci szájától. Az az új Péter, akivel lenyomtam együtt két évadnyi dalnakok ligája zsűrizést a TV2 főműsor idejében, ezelőtt 15 évvel, 20 részen és egy éven át annyit se írt vissza a szililac is méltatlankodó mélemre, hogy dögölj meg, te hülye! Tőlük ugyan várhatom a támogatást. Köszönöm szépen, liberális, baloldali, független média. Mind a pénztől fügtök. Mind és ezért mindkét oldal bármikor bármire képes. Semmi különbség. Bárkit bármikor bármiért eltaposni, kivégezni, meggyalázni a pénzért. De igaza van az őrnek. Majd jön megint valami madár, valami hülye balek új sztorival, és én már nem leszek téma. Egy-két hét is lecseng a nagyja. Stolbucci újra a topon. Az alatnai cíniről már nem is beszélve. Körtészre sem fúj senki. Szabó győző sztoriából sikerfilm készült, még hozzá nem is rossz. Molnár kurva jól hozza. Most épp őt találta meg a puzsér, elküldte a picsába, csak mert neki nem szimpi. Hát nekem meg az, amit csinál, amit vállal, az példaértékű. Mégis is támadják. Az ember menthetetlen, a modern tömegkommunikáció előretörésével kiszabadult a szellem a palackból de sajnos nem a szent szellem. A töménytelen rossz indulat és emberi gyarlóság szelleme. Ma már abból kiválóan meg lehet élni, ha az emberek durván gyalázzák egymást. Ez tragédia. A butaság a gonoszsággal házasodva halálos. Nem tudom, hogy ez hova fut ki, de most rajtam a sor. Vajon Puzsér méltóztatik megszólalni rólam is? Pozitív vagy negatív felhanggal? És mások? Kivéd meg! Ki ismer igazán? Ki szeret? Kinek hiszik el, hogy nem vagyok bűnöző? Magsz egy hülye balek? Mert ez az igazság. Igazi balfasz vagyok, belátom. De nem bűnöző, nem drogdíler. Ez ki fogja leírni? Kinek hiszik el? Ki hiszi el? Kapok egy határozatot, miszerint a letartóztatás az első fokú ítéletig tart. Nem tudom, jól értelmezem. -e. Elolvastam vagy ötször, és nem értem, hová tűnt a harminc nap, amiről eddig szó volt. Harminc nap. Ez következik a 72 óra előzetes után. Ez volt a díl, ebben bíztam. Ez tartja bennem a lelket. Hogyha végeznek a nyomozással, a kihallgatásokkal, talán haza engednek. Még ha csak ideglenesen is, de megszűnik ez a szürreális rémálom. Vasárnap volt az előtárgyalás, ugyan mi a fasz történhetett az azóta eltelt négy napban? Mi történik az igazságszolgáltatásban négy nap alatt? Kurvára lesújt a hír. Bár nem vagyok teljesen biztos benne, hogy jól értelmezem, de hogy lehet ezt másképp értelmezni? Tizenöt napon belül panasszal élhetünk jogorvoslatért. Ennek és ennek a törvénynek ez meg ez a paragrafusa alapján. Ez olyan mit jelent? Mégis van remény? Bárha az ügyészség egyszer valamit eldöntött az ellen, hiába érvel az ügyvéd, vagy mégsem? Teljes bizonytalanság. Totálisan kiborulok a hírtől. Teljesen hazabasz. Elszállni látszik a harminc nap reménye, amiből hét nap már le is telt. Ráadásul itt a hosszú hétvége. Halottak napja, minden szentek. Szerdáig tuti semmi hírkintről. Plusz három nap kényszenvedés segítség nélkül tök egyedül. Kurva élet. Ünnepnapok. A faszom hát itt bent nem olyan az ünnepnap, mint kint. kint négy nap ünnep, az négy nap semmit tevés. Négy nap pihenés, kirándulás, örömködés. Itt viszont maga a pokol, az örökké valóság. Irgalmatlanul lassan telik ez a négy nap. Pedig mentünk volna csival pápára Rikihez péntek szombaton. Onnan meg haza szerencsre vasárnap hétfőn. A kurva életbe. Beindul megint a kattogás. Mit kaphatok? Mennyi jár ezért a teljesen idétlen fasságért? Amiből ráadásul semmi hasznom se volt. Semmi. Most meg pláne nem. Hogy lehet ezt ennyire, de ennyire elbasznom? Hogy lehettem ekkora ökör és fasz? Hogy történhetett ez meg? Mekkora ára lesz? Mennyit rohadok még itt? Túlélem? A családom túléli? A szerelmem túléli? A vállalkozásom túléli? A karrierem, a nevem, a divatom túléli? A civilkedés, a politikai hőzöngés és a kékség nyilván megy a kukába. Az egész ilyen renoméval, ilyen ügyjel, ilyen szégyennel, priussal kizár, teljesen zérú. Ennek örökre vége. De talán jobb is így. Ilyen lelkiséggel nem nekem való, nem az én pályám. Eddig is inkább belvet, mint hogy adott volna. Kurva nagy feladat és teher, ez nem nagyon fog hiányozni. De a szerelmem igen. Ha azt tönkre megy, végem. Szétbaszódik a lakásfelújítós biznisz, a vállalkozás, az összegyűjtögetett pénzecske, minden, amit ötven év alatt összemelóztam, az most mind elbukom. Kerek ötven év. Egy hónapja még háromszázan ünnepeltünk a belvárosban a gosdú mellett. A kerek fél évszázados születésnapot. A kurva életbe. Mikor kapom vissza az életem? Mivel érdemeltem ezt ki? Mit követtem el? Kinek ártottam én? Kit bántottam? Kitett rám valaha is panaszt? A kúva élet. Hány év megy a levesbe, és hogy élem ezt túl? Mi lesz utána? Hogy állok fel? Jól csival? Nélküle? Csak anyáméknak ne legyen semmi baja. Könyörgök, édes jó Istenem, csak ők ússzák meg, ez a legfontosabb. Hogy bírják vajon? Jól vannak? Nem tud leállni az agyam. Ebbe egyszerűen bele lehet őrülni. Az írás kiteszi a napom körülbelül két harmadát. A séta egy óra, a kaja fél óra, este hatkor pedig már RTL híradó abból a középső 10-15 perc érdekel a leginkább. Onnantól fókusz, bulvárfasság lazításként, National Geographic 9-ig majd mosakodás. Minden második nap lavorban, mosás, hideg vízzel. Hát így megy itt az idő. Naponta jönnek a szemétért, amiből nem termelek olyan sokat, de bosszantó, hogy kurvasok, majdnem friss, egy-két napos kenyer megy a kukába. Én általában ötöt eszek meg egy nap a tíz seletből, amit kapok, így öt szelet megy a levesbe. Mondom is az őrnek, hogy ez hatalmas pazarlás, ezzel azért kezdeni kéne valamit, amikor a félország egy részében meg konkrétan éheznek az emberek. Helyes bólogat, hát igen, igaza van, Borsodban, Szabolcsban, Hajdúmegyében, megyében, Szatmárban el kell ez a kenyér, Neki is fogok rögtön kiagyalni, hogyha 200 rab napi 5 selet kenyeret baszkia kukába, az 1000 szelet kenyer naponta, vagy van két-három másza. Ha lenne egy applikáció, ahol a szegény falvak jelezhetnék igényüket, még aznap elindulhatna vele arra felé egy menetrend szerinti vonat vagy busz. Szervezés és pénzkérdése az egész. De akár önkéntesek is vállalhatnák. Lennék például én az egyik. Csak ne kelljen a kaját kidobni. Ez emberiség elleni bűn, amikor a világ fele éhezik. Ez az esztelen pazarlás nem fenntartható. Tümmög rá az őr. Alig egy hete vagyok börtönben, de már is azon jár az agyam, hogyan lehetne a mínuszból plusz csinálni. Hogyan lehetne a felesleges kenyeret a javára fordítani az országnak, amikor kurva nagy az infláció, és hihetetlen ára van a kajának, és búza se jön Ukrajnából, cáratyoska különleges hadműveletei miatt. Egy másik kör bedobja, hogy megvédett engem a cutorzoli a kötött fogásban. Tegnap látta a tévében, és kurva jó fej volt. Hát köszönöm, drága Zolikám, az ég ágyom meg téged. Nagyon jó lesik, ahogy a fegyőr ezt odaveti Fokhegyről, mikor jön a váltás. Barátom, az Isten éltessen. Nagyon szépen köszönöm. Vajon van még rajta kívül valaki, aki kiáll mellettem? Vagy ne legyek telhetetlen? Kattan az zár. Itt az ügyvédje. Hű, de fasa. Végre. De jó. Hurrá. Labirintuson át megérkezünk a kettes telefonálóba. Az ügyvédem már ott ül. Elmondja, hogy ma reggel olvasott híreket. Herceg Zoltán megtört az árkában, az óriási nyomás alatt eddig bírta. Vagy valami ilyesmi. Miféle fasság, miféle újság címez? Herceg Zoltán megtört az árkában. Úgy nézek ki, de most komolyan. Hát bekaphatjátok. De az ügyvédem azért megijedt, és azonnal bejött csekkolni. Hogyan ment ki a hír? Kitalálta ezt ki, vagy kiszivárogtatott, kipofázik kifelé a börtönből, nem lehet tudni. A mai napig nem tudom, hogy az ügyészség szivároktatott, a felügyelők, vagy kicsoda. Megnyugtatom az ügyvédem, és elmondom neki, hogy vagyok. Már írtam 80 oldalt, készül a könyv. A szellemvilágban, az elmémben töltöm az időt az alkotással. Mindig csak az itt és mostban. Látja is rajtam, hogy nem recsentem meg, örömmel nyugtázza. Kérem, mondja el Jolcsinak és anyáméknak is, hogy nem vagyok rosszul, nem törtem meg, minden oké. Okay. Storizgatunk egy ideig, majd előáll a stratégiával, amit kiagyalt az elmúlt napokban, amióta nem találkoztunk. Egy új stratégia. Kemény ügy. Kibaszott kemény. Nagyon rázós, de ha vállalom is működik, kivihet innen, és sokat használhat hosszú távon. Fogom a fejem, extra sokkoló a szituáció. Erre eddig nem is gondoltam. Új gyertyaláng, ami komoly tűzzé robbanthatja a mostarra már csak parázsló, pislákoló reményeimet. A legrosszabbra is felkészültem, de nagyon fosok tőle. Félek, hogy bevarnak sok-sok évre de egyetlen év is kibaszott sok. 365 nap. Eddig összesen 12 napja vagyok itt. Kurvasok. Erről írtam eddig. Agyalok, agyalunk, tanakodunk. Átbeszéljük oda-vissza az összes kockázatot, várható nyerességet, veszteséget. de minden, hogy arra lyukadunk ki, hogy nincs más választás, nincs más megoldás. Vállalni kell. Ő tudja, ő a szakember. Oké, okay, nehéz szívvel, de azért felszabadulok kisé. Megcsillan újra a pár napja elveszített utolsó remény. A fény az alagút végén. Csináljuk. Ki szeretnék jutni innen mi hamarabb. Ez nem az én helyem. De iszonyat kurva hatalmas áldozattal megy csak ez. Ha megy egyáltalán. Megkönnyebbülve és boldogan állunk fel nagyjából egy óra után. Még aláírom a Kft. meghatalmazó papírjait Jolcsi részére. Búcsúzunk. Nagyon nagy vagy, barátom, örök hálám. Majd ha kint leszel, Zolikám, akkor hálálkodj. Ámen. Vissza fel az árkába. Vetkőzés megint mesztel erre szokás szerint. Alig, hogy felérek az árkába, jön egy újabb őr, jófej fiatal srác, és kérdi, mit szeretnék a boltból. Él a Spéjsz kártyám! Hurrá, mit lehet venni? Mintha egy kis közértben vásárolna, kb. bármit. Nagy dilemma. Majdnem két hete csak rosszféle menzás kaját eszek, ugyan mit ne kérnék? Heti egyszer lehet vásárolni. Oké, okay, akkor hét, napra hét balaton hét balatonszelet, két liter almalé, két liter szóda almafröcsnek, Ropi, banán, narancs, alma, felvágott, paradicsom, paprika, valami, felvágott féle első körben. Felírom egy papírra. Juhú! Még be se fejezzük, már is itt a séta ideje. Séta közben egyre csak az új stratégiá az eszem. Brutális döntés, de sajnos nincs más választásom, csak ez. Erre jutok, bárhogy agyalok, spekulálok, variálok... Kurvára nem vagyok jogi ember. Ha az ügyvéd ezt mondja, csak tudja, nem? Süt a nap. Öt nap után először. Jó jel. Leveszem a Jackit. Jó idő van. Kezdek fellazulni egy kicsit. Ki kell jutnom innen, nincs mese. Megint vetkőzés mesztel erre, öltözés, nyomi, motozás, csak a szokásos. Az meg megtudom, hogy itt kurva nagy a forgalom. Ezen a helyen nem időznek túl sokat a rabok, a Markó csak átmeneti szállás. Innen általában tíz napon belül a többséget átszállítják máshova. De a kiemelteket biztos nem. Én kiemelt vagyok. Hát nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de nem szívesen költöznék innen. Legfeljebb haza. Kezdem megszokni. Hajnalban hoznak valami hülyét az egyik szemközti zárkába. Már fent vagyok. Igazi marha, már is balhézik. Rögtön a jogaival kezdi. Cigit és kaját követel. Hangosan, erélyesen. Kurvára felhúzza vele az őröket. Kibaszott pipák lesznek tőle, kegyetlenül üvöltöznek vele. Mit hisztizik, mint egy szaros gyerek? Még csak most hozták be. De ez csak olaj a tűzre. Az idióta elkezdi őket hangosan szídni. Mégis mire számítottál? Kérdezik az őrök. Voltál már börtönben? Erre az az állat visszaővölt, hogy házán minden őr a csicskája volt. Hozták nekem a cigit, meg a kaját, meg itt szoptok háromszázezerért, csicskák. Na, ezt nem kellett volna. Eldurvul a helyzet. Brutális dulakodás veszi kezdetét, aztán kis csend, szünet, majd égtelen keserves jajveszékelés. Bocsánatot kérek, bocsássanak meg, kérem, bocsánat! Sírás, rívás, puffogás. Keserves, félelmetes hangok. Azt hiszem, megtanulta a hülyéje, hogy mi a magyarok istene. Csend. Remegek a hallottaktól. Képtelen vagyok visszaaludni. Jár az agyam, megy a kattogás, a rettegés. Ki kell jutnom innen. Muszáj kijutnom.